Det här är på riktigt. Det hände. Det kan jag svära på. När vi flyttade till Texas hamnade vi i en liten stad som heter Sonora. Vårt hus låg i utkanten av samhället och efter vår bakgård tog öknen vid. Nattetid började vi höra någonting som verkade väga uppemot 30-40 kilo springer runt uppe på vårt tak. Vi är från Västra Washington så vår första tanke var att det var en tvättbjörn eller en pungrotta och struntade i det. Till sen natt kom då jag inte kunde sova och vi tre tiden gick ut på verandan för att ta en cigarett. Jag stod där i mörkret och så hörde jag den komma fram ovanför mitt huvud på verandataket och bli stående där. Jag stod och kikade upp i mörkret under tystnad och då hörde jag den byta vikt från ena tassen till den andra. I samma ögonblick hörde jag dess andetag och då insåg jag att det var något stort, väldigt stort. Jag fick ett rejält adrenalinpåslag, backade långsamt in genom dörren, slog igen den efter mig och låste. Där ute hörde jag inte en rörelse. Den verkade stå kvar på taket långt efter att jag gått in igen. Morgonen därpå berättade jag om det för min make som inte tyckte det lät så farligt. Två månader senare var vi ute på bakgården. Det var sent på kvällen och vi var ute med vår nya hundvalp. Plötsligt blev den som förbytt. Den började morra, spänna sig och backa iväg från staketet. Vi såg ljuset från våra fönster reflektera sig inte ett, inte två, utan tre par ögon tillhörande, ja jag vet fortfarande inte, de var olika stora. En av de mindre hängde på en trädstam och den största var säkert en och en halv meter hög. Den kom närmare och vi hörde ljudet av dess svans vispa upp ett dammmoln i sanden och så hörde vi en morra. Och så såg vi i mörkret att den varken hade päls eller hår. Min make höll upp en arm framför mig och muttrade Spring! Vi vände om och rusade in genom ytterdörren och slog igen den bakom oss. Ett par sekunder senare hördes ett högt brak och huset skakade. Den hade stångat in i huset. Sen den dagen gick vi aldrig ut efter skymning. En gång när vår son kom hem från jobbet såg han den stora på taket av ett hus i närheten av vårt. Den hade en katt i munnen. Grabben sprang in i vårt hus och efter honom hoppade det där djuret och sladdade på grusvägen med tillräcklig kraft för att orsaka ett stenskott som krossade en av våra fönsterrutor. När den såg vår son, sa han, hade den tydligen släppt katten, som om den ville äta honom istället. Vi är från Washington, nordvästra USAs mest myttäta område och vi har flyttat tillbaka dit nu. Vi tror inte på Bigfoot, men den här varelsen, var den är när, tror jag på, för jag såg den med mina egna ögon. Jag såg den först, och min make och våra söner var alla skeptiska till min berättelse tills de såg den själva. Vi fick aldrig reda på vad det kunde vara, och allt grannarna och de andra invånarna i Sonora gjorde när vi pratade om varelsen var att rycka på axlarna och säga att det finns märkligheter i öknen. Det jag själv vet är att den natten, då jag hörde djuret på verandataket ovanför mitt huvud vid tre på natten, var jag fullständigt skräckslagen. Men jag hade också huvudet fullt av en enda glasklar tanke, vilken var Om jag inte tar mig in igen inom en minut så kommer den där saken titta ner och vi kommer se varandra. Och det vill jag inte ska hända. Så jag vill inte ha någonting När så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig. Jack Werner och det vi nyss hörde var en historia som twittraden Gargoyles Girl berättade för en tid sedan, uppläst av Rakel Josefsson. Gargoyles Girl ritade också en bild som föreställde den varelse hon sa sig ha sett. En humanoid gestalt som sitter som en katt. Och den bilden finns att se på Creepypoddens Facebook-sida och Instagram-konto. Sök på Creepypodden så hittar ni dem. I SVT-programmet Det sitter i väggarna undersöker antikexperter och byggnadsantikvarier svenska byggnader och upplyser dess numera ofta helt vanliga invånare om husens ovanliga och brokiga historier. Det är ett fascinerande program inte minst eftersom man ofta i husen liksom kan få syn på historien. I något hörn sitter en bit tapet kvar under ett laminerat golv finns antika plankor och innanför en vägg ligger bortglömda tidningspapper från gångna århundraden. Det påminner om de övernaturligheter som verkat fastna i fysiska platser som om de fästs vid ett nedfunket ankare. Som varelserna som de boende i Sonora helt enkelt verkar förvänta sig finnas där ute i öknen även om de aldrig fastnat i vetenskapens nät utan bara hållit sig i verklighetens skuggor. Eller som de kusliga minnen som fortfarande verkar finnas ute på de ödsliga fjällen mellan Sverige och Norge efter de olyckliga dödsmarscherande karolinerna. Känner ni till historien om Karolinernas dödsmarsch? Förr kände alla till den, men idag kanske den börjat glömmas bort. Kanske har man upptäckt den om man någon gång varit inne på Wikipedia-artikeln Lista över katastrofer efter antalet döda svenskar. Där, i underkategorin Övriga olyckor, ligger den överlägset först. Katastrofen på Öjfjället, som den kallades, krävde över 3000 dödsoffer. Det var år 1718, i slutet av det stora nordiska kriget. Kung Karl den XII hade inlett sitt andra och sista försök att invadera Norge. Norge var danskt och planen var att genom invasionen tvinga Danmark till ett för Sverige fördelaktigt fredsavtal. Själv anföll han med 40 000 man i söder med blicken på Fredrikstens fästning nära strömsta och i norr skickade han en armé mot Trondheim i höjd med Östersund. När två fronter öppnades skulle fiendens soldater splittras, var det tänkt. Och det verkade kunna gå vägen. Karl den tolfte belägrade Fredrikstens fästning och en ärövring verkade inte omöjlig. I norr ärövrades skans efter skans på vandringen genom skogar och över myrar mot Trondheim. Men så en söndagkväll i slutet av november, någon gång efter klockan nio, vände lyckan. Kungen hade hävt sig upp en bit i en löpgrav för att studera situationen när ett ljud hördes. Det beskrevs som när man kastar en sten ner i gyttja. Helt lugnt sjönk kungen ihop. En fiendekula, en idag oklart exakt vems- hade träffat honom i tinningen och genomborrat hans huvud. Det tog nästan en månad för beskedet om kungens död- att nå soldaterna i norr. Men den 27 december påbörjade de återtåget hem igen- från Norge till Sverige. De var då 5800 man- och hade befunnit sig i Haltdalen. Marsen hem igen blev svår från början. I vanliga fall hade det inte krävt mer än två dagar att vandra de åtta nio milen över fjällen men vädret var hårt och 200 män stupade redan under den första etappen. När man skulle över Öjfjället möttes man av en iskall snöstorm och de illa klädda männen började dö som flugor. Fruktansvärda scener beskrivs i de överlevandes minnesbilder. På månarna kunde man upptäcka att små grupper med soldater som verkat stå värmas i hos varandra, alla hade dött och de föll ihop när man bara knuffade på dem. Överallt fanns de ihälfrusna, stelnade i sina olika former, stående, krypande, gående. Flera dagar av snöstorm, ett evigt vitt, skärande kallt så att huden domnade och sprack under den tunna kappan. Små brasor som gjorts upp på allt brännbart som fanns tills ingenting mer fanns att elda och soldater som frusit ihjäl där de suttit runt den falnande elden. När man nådde fram till byn Handöl... Tre gårdar som utgjorde den första civilisationen efter fjällvandringen återstod bara 3500 man. Men där fanns inget skydd att få utan man måste vidare till Duved där soldaterna kunde få rum. Ytterligare 700 dog innan man hunnit fram. Av ursprungligen 5800 soldater kom bara 2800 fram. Det berättas att rovdjuren var fler och större under tiden som följde än någonsin förut, eftersom de hade haft så mycket att äta uppe på fjället. Denna fruktansvärda katastrof har naturligtvis lämnat outplånliga minnen i trakten och några av dem är märkligare än andra. I en tråd på formet Flashback berättas om ångestfyllda rop på hjälp som hörts uppifrån fjällen när det stormat och om människor som genom snödimman sett skepnader i blågula uniformer stapla fram. Och en särskild sån historia finns återberättad i boken Det spökar i Jämtland skriven av signaturen Karl Skogsbo som egentligen hette Olof Johannes Arbman och var präst Boken kom ut 1955 och en lyssnare som heter Bo mejlade nyligen till podden att han på 60-talet hittat den i sin bokhylla i föräldrahemmet och att han nu ville dela med sig av en historia ur den. Historien heter Skuggor från det förflutna och den läses av Ludwig Josefsson. Bråvallen är övergiven sedan mycket länge. Den ligger ej långt från Öjfjället, känd från Carolinernas dödsmarsch över fjällen nyåret 1719. På Öjfjället och Bråvallen låg de av snöstormen dödade ihopar. Kanske var det efter dessa dystra händelser man övergav Bråvallen, som ligger nära Bråfjället, ej långt från Öjfjället. Bråfjället tog det väl ha fått sitt namn av de svarta bråda stup som utmärker det. Några grå stugor av kärnig storfura har trotsat århundraden. Men de står obebodda, Fjällfolket övernattar i gärna på den ödsliga vallen. Man har sett underliga syner där och blivit störd om nätten av oförklarliga händelser. Det var i en fjällstuga på svenska sidan om gränsen en oktoberkväll. Vi går där samlade några goda vänner, bland dem en gammal senig fjällkar, fiskare och jägare i fjället kallad Stormoms på grund av sin resliga gestalt. Samtalet kom som i nio fall av tio vid höstkvällar i fjället in på mystik och underliga upplevelser. Snöblandat regn droppade och skvalade där ute. Oktoberkvällen låg mörk över ödsliga vidder. Men inomhus vid Björkvedsbrasan var det trivsamt. Stormons drog den ena historien efter den andra. Minnen från otaliga fisken, jakter och äventyr i fjället. Han hade varit med om både björn och varg. Ja, en gång kommit under en sårad björn och blivit räddad tack vare dels sin stadiga älgehudsrock med hög krage dels sin jaktkamrats mästerskott. Björnen hade dock kunnat bita igenom den skyddande kragen och sarjat honom illa i nacken dock ej livsfarligt. Han kunde visa syn för sägen ett mäktigt är, som gjorde att han gick med huvudet något framåtböjt. Jag minns från min barndom hur far brukade berätta om Stormons äventyr. Han hade i slutet av 70-talet råkat honom i Linael. Stormåns hade en månljus vinternatt med sitt gamla Remington-gevär lyckats på 400 meters håll fälla en stor varg, en känd rendödare. Vilket brakt honom en särskild belöning av samerna- nämligen oinskränkt rätt att använda sig av deras kåtor och fiskevatten Det var sålunda en märklig fjällkar vi hade i sällskapet Slutligen kom Stormons in på underliga upplevelser Ja, jakteventyren kallade ni för underliga Stormons la mer ved på elden knackade ur pipan stoppade den på nytt och berättade för ett andlöst lyssnande auditorium det var en vinterafton. Det var nyåret 1891. Jag var på hemväg från norska bygder där jag sålt några mår och vargskinn som då stod bra i pris. Jag löpte naturligtvis skidor med gevär och kunt på ryggen. Mina norska vänner avrådde mig från att ge mig väg på aftonen. Men då jag den hösten ordnat med jag förråd av ved och mat i en av stugorna på Bråvallen och var väl orienterad gav jag mig iväg Mina vänners avrådan visade ha skäl för sig Det blev ganska kraftigt snöglopp Jag tänkte när det tog i att jag kunde i nödfall gräva ner mig i snön som riporna Det har jag varit med om förr Men jag fortsatte mot vinden Jag hade ju ganska goda krafter Stormen tog i och det var ej utan att Karolinerna kom och i mina tankar Slutligen skymtade jag till all lycka min efterlängtade stuga som var till hälften översnöad. Skönt var det att komma in i dess trygga skydd. Natten hade fallit på och stormen bedarrade. Månskenet låg klart och skarpt över fjällen. Det var en grann Jag redde till eld, satte på kaffet och karvade min fårbog till grovt bröd. Det kändes rent av festligt i ensamheten. Det gamla ryktet om oknytt bekymrade mig föga. Jag hade ju mitt gevär och goda kroppskrafter. Och av gammal erfarenhet visste jag att folk ogärna sökte sig till bråvalen allra minst en natt. Förresten var det inte något vanligt stråk här. Framåt klockan ett på natten domnade jag av under renskinsfällen på britsen. Det var absolut tyst. Då vaknade jag efter någon timme av oförklarlig anledning. Det var någon människa i närheten. Jag kände det instinktivt. Jag steg upp och la ved på glöden. Då såg jag plötsligt ett ansikte tryckt mot rutan. Ansiktet bar trekant i hatt och såg ytterligt utmärglat ut. I tro att det var någon patrull från svenska trupper- som under fjällövningar förirat sig in på norska sidan rusade jag ut för att kalla in den i stugan Men häpen blev jag då inte ett spår och ingen människa kunde upptäckas Jag gick runt stugan Snön bar inte ett spår Undligt tillmods skyndade jag in igen Det där ansiktet stod klart för mig Jag satt en stund vid elden och rökte och lyssnade allt var ljudlöst Av en ingivelse vände jag mig mot rutan Åter var ansiktet där Nu kändes det kusligt Jag iakttog det dock så lugnt jag kunde Det var ett dött ansikte Ögonen stirrade glasartade in mot elden Jag grep geväret, laddade det och gick ut och ropade Vem där? Inget svar jag tog mig om pannan. Jag gned den med snö. Var jag ej riktigt vaken? Sedan jag lyssnat noga i den kalla natten gick jag in igen. Ansiktet uppenbarde sig ej igen men efter en stund hörde jag rop och skrik. Jag skyndade till fönstret och nu såg jag människor. Nej, spökestalter. På ungefär hundra meters håll Såg jag en trupp stapplande soldater Somliga barhuvade Somliga med trekantiga hattar Och alla i höga kragstövlar Kanske synen varade en minut Så var allt försvunnit Och vidderna ruvade månbelyst Över sin dystra hemlighet Jag sov i mer den natten Det kan ni lita på Avslutade berättelsen Om sin underliga upplevelse och tillade, ni förstår nog att jag efter den natten aldrig vilar i bråvallen på vintern. Vi suttade en stund tigande. Tystnaden bröts av jägmästare Torkel som framkastade den förmodan att vissa händelser kunna så att säga projiceras in i tillkommande tid. Han hade varit med om något liknande- han hade aldrig före upplevelsen hört talas om den händelse som bildade bakgrunden. Han berättade. Vid svartkärnflyet, ni vet, hade ett mord ägt rum enligt vad jag fick veta efter min upplevelse. Allt nog, jag kom vandrande ensam en septemberkväll under min tjänstgöring där på skogen. Jag var trött och hungrig men ej det ringaste inställd på besynnerligheter- jag bara längtade efter mat och vila och en pipa tobak, till mitt medhavda förråd hade tagit slut. Det var halvmåne och klart. Då ser jag plötsligt snett till höger om stigen två män inbegripna i en våldsam brottning. Det var i en glänta. Så ramlade den ene och den andra slog honom med något tillhygge som liknade en avbruten grov gren. Jag rusade dit, beredd att klämma till misshandlaren, men knappt hade jag tagit fem, sex språngsteg förrän allt sammans var borta, både mannen på marken och mannen som stod. Försiktigt gick jag fram till brottningsstället, inte ett märke i gräsvallen, ej ett strå urläge. Hemkommen till stugan berättade jag synen för min gamle huggare som väntade på mig. Han sa "Jägmästaren har sett svartkärnflymordet som skedde för 15 år sedan. Jag tog sedan närmare reda på detaljerna. Allt stämde. Gläntan, trädgrenen och allt. Stämningen blev allt mer förtätad. Det var tid att gå till vila. De andra somnade sedan de samtalat om vad de hört. Men jag kunde ej somna på ett par timmar. Gång på gång såg jag mot fönstret och natten där ute, medan glöden på härden falnade. Ni har hört Skuggor från det förflutna ur boken Det spökar i Jämtland av Karl Skogsbo, uppläst av Ludvig Josefsson. När döden hör hemma på fjällen i norr är det ändå lätt att undvika den. Värre är det när ett mörkt minne fästs sig i ett hus som får nya invånare. Mikael Forsberg läser en berättelse som handlar om just detta i historien När min Jenny dog. Inskickad av Simon Leinse. När det kommer till ditt livskärlek... Hur långt kan en förändring gå innan du tappar hoppet och inser att den framför dig faktiskt är en helt annan person? På riktigt. Vi träffades redan i gymnasiet i Östersund, min fru Jenny och jag. Hon gick estetisk linje med inriktning på hantverk och jag gick bygg. Traditionellt så att det förslår, jag vet. Nå, vi var i alla fall båda inriktade på att arbeta med händerna. Skapande, om man så vill. Det var så vi fann varandra efter att ha sneglat ett tag när vi möttes i korridorerna. Efter skolan flyttade vi ihop i en lägenhet mitt inne i stan men märkte snabbt att vi ville ut. Vi ville ha ett hus som var vårt eget och som vi kunde fixa med, forma själva, göra till vårt. När vi såg annonsen om prästgården i Lit, två mil utanför stan, visste vi direkt att det var precis det vi letat efter. Huset låg mitt i det lilla samhället men hade stor tomt ändå. Det hade stått obebott i nästan 50 år och var i stort behov av renovering. Vi såg det som en möjlighet och utmaning. Samtidigt som det höll ner priset så att vi skulle ha råd. I juni flyttade vi in och stormtrivdes från första stund. Jag pendlade till mitt jobb på olika i stan och hon gjorde om ett av våra många rum till hemslöjds ateljé. Där satt hon upp sin vävstol och började på sin dröm. Hon tog upp beställningar genom sitt väl upparbetade kontaktnät av butiker, företag och privatpersoner. De första veckorna kunde jag komma hem, ställa mig i dörröppningen till den där ateljén och bara titta på henne. Den plastiga gamla transistorradion var inställd på P1. Solen föll in genom fönstret och rakt på hennes hår. Hon var så koncentrerad på det hon hade för händer. Såg så lycklig ut. Som en ängel. Så tillfreds. Jag älskade att stå där i dörröppningen. Det dröjde alltid flera minuter innan hon upptäckte mig. När hon gjorde det sa hon alltid, låt mig bara avsluta. Jag fixade något att äta och ägnade vid kvällen åt att arbeta på det renoveringsprojekt vi höll på med för tillfället. Sovrum, kök, våtutrymmen. Den vackra glasverandan som vi skulle tillbringa höstkvällarna på med te, kuddar, levande ljus och böcker. Paradiset varade i nästan tre månader. Det var en tisdag tror jag och jag kom hem som vanligt. Jenny satt på knä av hörnen i ateljén, snett under ett av fönstren, framåtböjd. När jag kom in tittade hon upp och vinkade mig till sig, bad mig huka mig ner bredvid henne. Hon frågade vad jag kände. Jag kände ingenting. Hon låg och undrade om jag inte kände att luften liksom var svagt elektrisk. Lite kittlande. Jag försökte verkligen, men nej, ingenting. Hon skrattade åt mig och sa att jag aldrig varit speciellt inkännande. Den kvällen var vi inbjudna till grannarna på middag. Sven och Ingrid... Ett trevligt äldre par som vi brukade växla ett par ord med över häcken när vi råkade vara i trädgården samtidigt. De hade bjudit in oss vid ett par tillfällen tidigare men det hade alltid kommit något emellan. Nu kunde vi inte tacka nej längre. Det började bli lite pinsamt. Vi hade en fantastiskt trevlig kväll. Vi skrattade, pratade, åt en god öring och fick noga utvalt vin till det de hade bort hela sitt nästan 80-åriga liv i byn och underhöll oss med hur den hade utvecklats genom årtiondena, hur människor kommit och gått, hur livet hade utvecklats i den. De berättade hur slalombacken hade lockat folk när den då nya släpliften byggdes, hur folk hade flyttat när fabriken stängdes och hur byn sedan stabiliserats som en lugn ort på bekvämt pendlingsavstånd från stan. Vi hade hunnit hamna på verandan i den smått, kyliga, sensommarkvällen med filtar över knäna och stora, varma koppar med te i våra kupade händer innan vi frågade hur historien sett ut med vårt hus. De hade inte berört det än, trots alla historier och skrönor vi fått till oss under kvällen. Varför hade det stått tomt så länge? Ingrid tittade på oss. Det var en sorglig historia. De senaste som bott där var ett ungt prästpar, mycket omtyckta av alla i byn. Båda var djupt religiösa, hade inga barn men såg ut att leva ett kärleksfullt liv tillsammans, fullt av respekt och ömhet. I alla fall fram till dess att frun blev blixtförälskad i en ung man ifrån byn. Kärleken var besvarad och de inledde ett förhållande i hemlighet. Ja, i hemlighet för prästen, men alla andra visste det gick knappt att undgå och lägga märke till det. De träffades för det mesta i hemlighet men när de råkade springa på varandra i affären eller under en promenad i byn var det som om det fanns en elektricitet mellan dem. Det sprakade och lös. Så en dag, nästan ett år senare, var plötsligt både han och hon försvunna. Den unge mannens granne hade sett honom lämna sitt hus kvällen innan med en resväska så det var uppenbart att de hade rymt tillsammans. Prästen blev som förbytt efter den dagen. Han började gråta på predikningarna. Gråten och sorgen gick successivt över i vrede och anklagelser. Besökskaran krympte. Först försvann de som inte var troende men som hade kommit för att de tyckte om de fantasifulla predikningarna som prästen hade varit känd för. Sen försvann de som tyckte att det var obehagligt med den allt högre rösten och tonläget. De sista försvann allt eftersom de tappade orken och inte klarade av att bli utsatta för beskyllningar. Ja, ibland direkta personangrepp om vilka gruvliga syndare de var. De fick nog av beskrivningarna hur de i detalj skulle straffas på den yttersta dagen, dömas och brinna i helvetet i evighet. Prästen slutade helt att synas i byn, vilket ingen sörjde vid det laget. I veckorna satt han instängd i huset bakom fördragna gardiner. På söndagarna kunde de som gick förbi kyrkan på sina promenader höra honom innanför de tunga kyrkdörrarna, hur han skrek ut sina predikningar inför tomma bänkrader. Det kunde pågå i timmar. En tidig morgon, sex månader efter det att frun och älskaren försvunnit, hittades prästen hängande i ett av träden i trädgården. Vi var helt tysta på vägen hem. När vi gick genom trädgården tittade vi båda efter vilket träd det kunde ha varit som den stackars prästen hade hängt sig i. Utan att uttala det var vi nog överens om att det måste varit det stora körsbärsträdet. Det hade burit rikligt med bär under sommaren, men vi hade konstaterat att det nog började bli gammalt. En kraftig gren högt upp var grå och torr som om den påbörjade trädets död av ålderdom. Tänk om det var i den grenen han? Vi såg på varandra och ryste till. Vilken historia! Dagen efter var det segt att gå upp. Jenny vände på sig och somnade om när jag släpade mig ur sängen. Den uppgående solens strålar föll in genom fönstret och på den delen av täcket som formade sig efter hennes kropp från midjan och neråt. Om en halvtimme skulle det ljuset nå ansiktet och väcka henne. Jag tänkte att jag alltid älskat henne och åkte till jobbet. När jag kom hem den eftermiddagen hittade jag henne i hörnet i sin ateljé igen. Hon satt på knä, hukande, böjd framåt med ansiktet ner mot golvet. På samma ställe som dagen innan. Så märkte hon att jag var där. Äsch, nu kom du på mig. Igen, skrattade hon. Jag skrattade också. Efter den gången skrattade vi inte så mycket mer. Allt oftare satt hon där när jag kom hem. Likadant. Och hon blev allt mer ovillig att lämna stället. Hon började fräsa åt mig när jag höjde rösten för att jag blev irriterad av att hon inte kom åt fast jag dukat fram. En morgon två veckor senare var sängen tom när klockan väckte mig. Hon satt redan där. Mellan hennes sänkta ansikte och de grova golvplankorna såg det ut som en svag, nästan osynlig dimma. Jag ropade lite försiktigt på henne. Jenny! Hon svarade inte. Gjorde inte minsta tecken som tydde på att hon hört mig. Nu blev jag rädd på riktigt. Jenny! Hon ryckte till, släppte blicken från golvet och stirrade på mig. Hennes ögon var rasande. Toppen av dimman virvlade till i luftdraget. Klöste med små spretiga fingrar mot mig. Vad? skrek hon. Har du inget jobb att gå till? Det var ingen fråga utan en uppmaning. ger dig iväg. Stör mig inte. Det var något med ansiktet. Stramt och fårat. Någon sorts ålderdom. En skymt av små rynkor runt munnen. Jennys kunder började höra av sig. till mig. De undrade var deras beställningar var eller när de skulle komma och fylla på sina hyllor som hon disponerade i en rad affärer lite här och där. Hon brukade ju alltid vara ute i god tid. Hade det hänt något? Hon hade slutat svara i telefon, på mejl och andra vägar de försökt nå henne. Någon hade till och med knackat på när hon haft vägarna förbi en dag. Ingen hade öppnat. Jag kunde inte ge dem något svar. Jenny hade slutat prata med mig också. Hon satt där i hörnet med ansiktet mot golvet och jag vågade knappt gå in längre. Jag hade gett upp. Att prata mjukt med henne funkar inte Inte att skrika heller Ingen kontakt Jag ställde in mat innanför dörren men hon rörde en knappt Jag stannade allt oftare hemma från jobbet för att vaka över henne Men kände hur avståndet växte Och hur obehaget av att vistas i hennes närhet grodde hos mig Utanför blev höstmörkret mer påtagligt Medan Jenny magrade Håret tappade glansen och hennes hud förlorade färgen det enda som inte verkade tappa kraften var den där dimman som sökte sig upp från golvet och nu hade kopplat smala trådar in i hennes näsborrar. Ja, jag försökte vifta bort den. Jenny blev vansinnig när jag gjorde det. Hon klöste och rev mig. Jag provade till och med att vifta med tidningar i luften för att skingra den men ändå kunna ha ett visst skyddande avstånd från Jennys vassa naglar och hennes ansikte. Jag kände inte igen hennes ansikte längre. Jenny dog i mitten av november. Jag var där. Hon somnade in som ett torrt skal där inne i hörnet av sin atelier. I ögonblicket när det hände såg jag hur det spända ansiktet som en gång varit hennes plötsligt slappnade av och dimman, dimman lossnade från henne, sjönk mot golvet och försvann. Begravningen var vacker. Mycket folk. Många gemensamma vänner, familj, flera av hennes kunder och folk från byn. De flesta kända ansikten, några okända. Omtyckta, älskade, saknade Jenny. Raden av människor som passerade kistan där hon låg ville aldrig ta slut. Det var många som blev starkt berörda. Nästan chockade när de såg henne. Och jag klandrar dem inte. Kvinnan i kistan kunde lika väl varit någon annan om man inte visste att det var Jenny. Det gjorde att jag kanske upplevde hennes död lite väl likgiltigt. Jag grät, jag visst. Men mest av allt var det bara känslan av ett konstaterande av vad som hade hänt. Jenny saknades mig något vansinnigt. Som ett tomt, svart, ingenting som skavde i bröstet. Det hade inte varit Jenny där i slutet. Det kändes knappt som det var henne jag misst. På kvällen knackade det försiktigt på dörren. Där utanför stod en gammal man, säkert över 90 år. Jag kände genast igen honom. Han hade varit på begravningen. Han hade fortfarande begravningskostymen på sig och en vacker röd nejlika i knapphålet. Han var en av dem jag inte hade känt igen. Men jag hade lagt märke till honom på hans reaktion när han såg Jenny där i kistan- han hade reagerat starkt, som så många andra, men ändå annorlunda på något sätt. Jag skulle behöva komma in, sa han och trängde sig försiktigt förbi mig in i hallen. Han stannade och tittade sig omkring. Ett par tårar lossnade från ögonen och hittade sin väg ner för kinderna. Här var det, sa han tyst. Senast han hade stått där var det som middagsgäst hos det unga nya prästparet inbjudan av prästen efter att ha träffat och språkat med honom i byn tidigare på dagen prästparet hade hälsat honom välkommen i hallen redan då visste de det skulle vara han och hon de hade inte en chans motståndet hade varit starkt hos dem båda men de kunde inte låta bli de träffades så fort de fick en chans hon hittade luckor och gick ärenden som inte fanns han sökte vägar och platser för att ingen skulle märka något. De träffades på förmiddagar, kvällar och nätter, i skogen, bakom affären och hemma hos honom om det fanns tillfälle. Eller så såg de till att bara mötas på bygatan för att stjäla en kort beröring i förbifarten. Som om det vore olyckshändelser. Olyckshändelser som lämnade efter sig den största lyckokänslan man kan tänka sig. Men i deras lycka drogs de också med stor skuld och ånger Framförallt hon De visste båda hur fel det var, det de gjorde Men hon våndades också över sveket mot sin make Och den grova synd som äktenskapsbrott var Hon plågades av hur hon skulle komma att straffas för det i sitt nästa liv Himlen är på jorden, när jag är med dig, hade hon sagt Men det ger mig en biljett till helvetet i nästa men hon varken kunde eller ville avstå från vad de hade. Till slut blev situationen ohållbar och de såg ingen annan utväg än att rymma. De bestämde tid och plats samma natt. Men när hon kom dit var hon inte där. Istället kom prästen fram ur skuggorna. Han hotade mig, sa den gamla mannen. Han sa att han skulle skada henne om jag inte genast lämnade byn och aldrig mer kom tillbaka. Han menade allvar. Jag kunde se det i hans ögon. jag försvann. Jag såg det som om jag inte hade något val. Kanske var det fel. Kanske var jag feg. Men jag kunde inte med tanken att hon skulle komma till skada på grund av mig. Nu vände han sig om och spände blicken i mig. Men jag vågade faktiskt inte komma tillbaka för förrän nu. Han tog en lång paus innan han fortsatte. Hon i kistan var inte din fru. Det var min engel som låg där. Sen gick han. Jag försökte inte ens hindra honom. Bara stod där, ordlös och handlingsförlamad. Jag såg honom aldrig igen. Det var omöjligt för mig att bo kvar i huset. Allt påminnde om Jenny. Doftade henne. Det var en månad efter begravningen. Annonsen låg ute för försäljning och första visningen skulle vara om två dagar. När vi upptäckte vattenläckan Det sipprade fram ur en vägg längst inne i källaren Rakt under rummet där Jenny haft sin atelier. Rören från vattenelementet i ateljén gick ner genom golvet Konstigt nog syntes de inte i källaren Vi kom fram till att rören måste ligga bakom väggen Så vi beslöt att riva den Och det gjorde vi Där bakom var Jenny i ett trångt utrymme mellan yttervägg och tegelväggen låg hon. Ansiktet hade stelnat i ett panikslaget uttryck. Men det var hon. Ingen tvekan om det. Det var rivmärken på tegelväggens insida och hon hade tegelflisor under de naglar hon hade kvar. Hon hade försökt klösa sig ut. Det var en fruktansvärd syn. Så här många år efteråt, när jag tänker tillbaka kan jag bara komma på en förklaring till det som hände. Prästen, galen av svartsjuka, måste ha murat in sin fru där längst inne i källaren. Vetskapen om vad han gjort rev honom till hat och vansinne tills han inte orkade mer och hängde sig i trädet i trädgården. Den djupt religiösa prästfruns själ kunde inte finna ro utan längtade efter att få vila i vikt jord. När vi flyttade in såg hon sin chans i Jenny- och bytte helt enkelt plats med henne för att komma ut. Nu är de båda ordentligt begravda. Måtte de finna frid i det. Ni har hört Mikael Forsberg läsa historien När min Jenny dog, inskickad av Simon Leinse. Minnena som lämnas av soldater som dör långt hemifrån i ödemarken. Och de som satt sig i väggarna i ett hus där någonting fruktansvärt har hänt är två olika sidor av ett och samma mynt, det är tema vi pratat om idag, när händelser skär så djupa sår i platser att ärren blir kvar för alltid. För att avsluta avsnittet kan vi berätta en sista historia där det hela sammanfattas. Där hemligheter som gömts i resterna av Sveriges moderna krigshistoria fortfarande kan kasta långa skuggor över dagens verklighet. Ni hör Ludvig Josefsson läsa historien Fortet, inskickad av lyssnaren Peter. Mitt namn är Peter. Jag är strax över 30 fyllda och bor i Stockholm. Nog så. Jag vill börja med ett utdrag ur Fenrik Reidar G.'s dagbok från 1939. Den hör berättelsen till. Vi var åtta karar som hjälptes åt att gräva maskgraven. Arbetet utfördes i klädd gummidräkt och gasmask i gassande sol. Ett sjåg kroppar låg inlindade i flera lager sänglinne på gräsplätten in till vårt hål. General Didriksson stod själv i förd mundering och såg på medan vi slet. När gruppen mätte tolv gånger hjälptes vi åt att kasta ner kropparna i den. Linnet kring ett av liken gled av och blottade dess ansikte. Det är en syn jag tar med mig i graven. Ord kan inte beskriva de vanställda anledsdragen. Om det inte varit för gasmasken hade skräcken jag kände inte undgått generalen. När alla kroppar låg på rad följde nästa chock. Det var inte dags för återfyllnad. Kropparna skulle brännas. Den vedervärdiga stank som lämnade dessa brinnande lekamen trängde rakt igenom gasmaskerna. Mitt i donandet från det sprakande eldhavet kunde jag svära på att jag hörde vånda skrik. Dessa ljud har hemsökt mig åtskilliga nätter. Så skrev Fenriken om sin vistelse i Siaröfortet. Känner folk till Siaröfortet idag? Troligen inte. Kyrkogårdsön. Googlar man på det sistnämnda får man kanske upp en del träffar på en film från 2004 med samma namn. Men det är oväsentligt för den här berättelsen. Kyrkogårdsrön ligger i Stockholms skärgård. Namnet kom sig av att den under 1800-talet användes för att begrava sjömän som dött i kolera. Detta för att säkra att smittan inte spreds in till Stockholm. Kolrakyrkogården används än idag som dragplåster för den morbide även om det rent visuellt endast handlar om en gräsplätt mellan träden. På denna ö Anlades strax efter första världskriget Sieröfortet, en militäranläggning nedsprängd i berget. Fortet stod dock inte färdigt under tiden då kriget som skulle stoppa alla krig rasade, utan först år 1924. Läser man hela historien om fortet så får det likställas vid det största fuskbygge och mest misslyckade entreprenad i modern svensk tid. Ett fort Tänkt att agera försvarslinje mot ryssen som fick kanoner levererade från ett redan omodernt pansarskepp. Kanoner vilka i slutändan som bäst lyckades spotta ut sin ammunition strax utanför strandkanten. Nog om dess tillkortakommanden. Skytbygget som kostade staten ett antal miljarder användes endast under ett fåtal år. Anledningen vid andra världskrigets utbrott betraktades fortet som omodernt. Det låts ner och användes sedan sparsamt vid militärövningar fram till 60-talet. På 90-talet tog statens fastighetsverk över ön och det misslyckade fortet byggdes om till museum. Detta är information ni kan hitta om ni söker på nätet. På Wikipedia och diverse turistsidor kan du läsa om fortets historik i olika längd och detaljnivå. Kruxet. Den verkliga historien förtäljs inte. Och låt mig försäkra er om att den är långt hemskare än den uppdiktade. Jag jobbar för Riksarkivet, närmare bestämt på Krigsarkivet. Krigsarkivet har länge varit beläget på Banergatan, men för några månader sedan påbörjades en långsam flytt. Arkivet skulle flytta till Arninge, där en del av riksarkivet redan ligger. Min chef, en gammal militärveteran vid namn Hans, gav mig mitt under förberedelserna för denna flytt en egendomlig uppgift. Att hjälpa honom bränna utvalda delar av arkivet. Ställ inga frågor, Peter, för jag ger dig inga svar, sa han när jag ifrågasatte den märkliga orden. En märkligare var det faktum att dessa utvalda delar låg inlåsta bakom en dörr i arkivet som jag aldrig noterat för. En dörr som enbart Hans hade nyckel till. I rummet stod ett tiotal flyttkartonger som han hjälpt mig trava på pirra. Den normalt så barska och uppröstade karn förvandlades plötsligt till en nervös gammal man. Hans blick fladdrade iväg. Han verkade ana skuggor i varenda vrå som om vi stod i bestånd att flytta en stor hemlighet. Och låt mig genast intyga att det var just så. Hans förlitade sig på mig till den grad att han tog mig med sig på färden. Väl framme vid ett gammalt nedgånget öde industriområde i Stockholms utkant bar vi ut kartongerna ur skåpbilen och ställde dem på backen. Den kylliga vårdagen gjorde sig påminn och Hans sprang jäktad iväg för att tömma blåsan. Jag stod kvar och kände hur nyfikenheten tog över. Utan vidare eftertanke slet jag upp en av kartongerna. Den var fylld med arkivmappar och jag plockade på mig en i mängden och gömde för vinterjackan. Högt spel, jag vet, men det funkade. Väl tillbaka hoppade Hans in i skåpbilen och jag hörde hur han öppnade en trunk. Minuterna senare satt han fötterna på asfalten med ett par flaskor tändvätska under armen. Nu ska vi bränna militärhemligheter från jordens yta. Jag vet inte om Hans pratade med sig själv eller om han menat att adressera mig. Han hällde ut flaskornas innehåll över kartongerna och slängde på en tändsticka. Han såg ut att njuta där han stod och såg på medan hemligheterna förvandlades till aska och med facit i hand förstår jag varför. Väl hemma i lägenheten öppnade jag mappen. Till skillnad från i alla spionfilmer var den inte märkt top secret. Försättsbladet var märkt Kyrkogårdsön. Bladet pryddes av en stämpel daterad 12 maj 1970. Det är datum då den förpassats till det hemliga arkivet. Första sidorna jag skummade igenom innehöll ritningar. Inga digitalt renderade som nu utan gamla gedigna ritningar i A1-format. Handritade. Jag bläddrade vidare. Dagböcker skrivna av såväl byggentreprenör Kruse som krigsledningen avlöste varandra. Bråk om ekonomi. En entreprenör som av sekretessskäl fick se ritningsunderlag just som varje del skulle byggas. En bibel av dokumentation, inklusive gamla svartvita fotografier som visade ön i olika skeden av uppbyggnaden. Gamla tidens karar som poserade med uppvikta tröjärmar och hammare i hand, sig eller pipa i mungipan. Jag tillbringade större delen av kvällen med att gå igenom materialet oskyldigt, småtråkigt och så här i efterhand överensstämmande med det jag kunnat googla mig till detta ändrades dock så fort jag nådde de delar som avhandlats efter att fortet stått färdigt soldater från kustartilleriet i Vaxholm till antalet någonstans runt 30 man anlände till ön år 1926 deras uppdrag var att utföra en övning nere i fortet en övning som gick ut på att hålla sig på sina posteringar nere i fortet, kallat katastrofövning. Till en början var de alla överväldigade av att man fått ner moderniteter som WC och rinnande vatten i fortet. Det framgår klart av dagboksanteckningar, vilka dock väldigt snart tar en långt mörkare ton. De kaminer som installerats och utgör fortets enda värmekälla är för klena. Klimatet blir rått och fukten tränger in. Soldaterna börjar snabbt bli sjuka. Allvarligt sjuka. Detta finns också dokumenterat i form av bilder. Bilder som får mig att rusa av obehag. Det jag ser är inte bara sjuka människor dagar in i deras vistelse och de ser vanställda ut. Handskriften i dagböckerna har kroknat Ibland är det omöjligt att utläsa hela ord, men jag lyckas tyda en av soldaternas inlägg någorlunda. Detta är vad jag har fått fram ur en dagbok tillhörande en namnlös soldat. Redan dag två av vår katastrofövning, vilken innebär isolering nere i fortet, försökte Fenrik Westberg kontakta generalen. Kylan och fukten är outhärdlig och flera av oss har fått stora utslag. Fenrik Karlsson har uppvisat tendenser till något som liknar feber, fast värre. Aldrig sett något liknande. Generalen beordrar oss att hålla position nere i fortet. Dag tre. Vi har prövat såväl huvudingång som nödutgångar. Allt är jämbomat, Generalen behagar inte svara. Mannarna börjar bli riktigt oroliga. Dag fem Fenrikar, Karlsson och Ingvars har slagits Igen Den här gången inte bara handgemäng De bet varandra Bet De bilder som sen följer får mig om möjligt att rysa än mer Suddiga bilder föreställande bitmärken och blodiga uniformer som kläder livlösa kroppar Dräktklädda, gasmaskförsedda människor som släpar kropparna ut ur fortets entré. Ett brinnande bål följt av en bild på vad som måste vara en massgrav som fylls igen. Följande hundratalet sidor av den tjocka mappen följer i samma mönster. Soldater som anländer fortet stängs in och insjuknar. Våldsamheter, död, likbål. Det nämns aldrig textform specifikt vem som beordrat eller varför. Däremot återkommer en kort kombination bokstäver och siffror som raderats med överstrykningspenna i samband med rapporterna. När jag håller pappren mot starkt ljus kan H och siffran 3 med säkerhet urskiljas på samtliga, dock aldrig hela den överstrykna formen. Har man sprutat in nervgifter eller blandat in något otäckt gift i betongkonstruktionen. Det framgår aldrig klart, mer än att man strax efter andra världskrigets utbrott kallar experimentet för slutfört. De militärövningar som sägs ha ägt rum på fortet fram till 1960-talet läser jag i själva verket har varit saneringsåtgärder. Vad dessa innebär framgår dock inte i detalj i det dokumentet har nästan hälften av texten blivit överstruken. Dagar efter att jag läste igenom dessa papper har jag fortfarande svårt att greppa vad som skett. Ett namn jag återkommer till är Reidar. Han som skrev dagboksinlägget i början av min redogörelse. Det visar sig att Reidar lever. Han är hundra år gammal och bor på Justerö. Jag ringer upp Rejdar- som verkar oerhört skärpt. Till en början låter han nästan som en klyschig mysgubbe men sen nämner jag siaröfortet och stämningen där. På något sätt lyckas jag ändå övertyga honom om ett möte hemma i en stuga. Jag köper bullar och kaffe innan jag tar bilfärjan över till Justerö. Tänker att man aldrig är vare sig för ung eller för gammal för sånt. Rejdar hälsar på mig med jag vet inte. Han är reserverad. Inte mot mig, visar det sig, utan mot att börja nysta i saker han försökt gömma undan långt bak i minnesbanken. Varför han då valt att bo kvar inte mer än två kilometers vingslag från platsen är för mig ett mysterium som jag låter bli att ta upp. Rejdar bekräftar alltid dokumentationen. Experimenten. Våldsamheten, Döden som sades följa efter fem dagar instängda i fortet Likbålen och den vedervärdiga stanken som följde den bollmande röken De vanställda, nästan omänskliga anledsdrag han sett Den gamle mannen visar en bild Jag har sett den förr på fotografier från fortet där den sitter inramad Något är dock annorlunda med den bild Rejdar håller fram det är ett sepiafärgat fotografi föreställande tretton unga barbröstade män som poserar ner i fortet. Jag minns att jag ryste lite inombords när jag såg den uppenbart retuscherade bilden som de guidade visningarna i fortet passerar. Hälften av männen blundar och på de få som har ögonen öppna ser det ut som om någon försökt sudda ut blicken i efterhand. Den unge mannen längst ner till höger i bild ser även ut att ha någon form av utslag eller bränskada vid vänster öga. Så långt stämmer bilden som finns i fortet överens med den rejdar visar mig. Skillnaderna är dock två stora. På fotografiet som hänger i fortet har de fyra på raden längst ner målat varsin bokstav på magen, vilka bildar ordet muck medan även de andras magar prytts med bokstäver eller figurer. Samtliga på bilden ser det även ut att le, som om de gjort just det. Muckat. En glädjens dag. Det stämmer inte med bilden, Reidar visar mig. Männen är barbröstade, men de har inga bokstäver eller figurer målade. Utslagen på mannen längst till höger kvarstår, men delas även av så gott som alla de övriga, och återfinns även på bröst och armar. Ingen av männen ler. Istället ser de ut att vara uppställda som ett avsked likt 1800-talets morbida fotografier på nyligen avlidna människor poserandes på stolar eller i fotöljer. Rejdar berättar även spökhistorier. Folk som besökt ön under alla de årtionden så gått sedan den, som dokumenten kallade det, sanerats. Hur folk vaknat upp mitt i natten i sina tält eller på vandrarhemmet. Dova skrika och smärta. Rop på hjälp. En ung mans röst som jämrar. General släpp ut oss. Sägs ha hörts av flera av de besökare som nattetid rört sig runt fortet. Jag tvivlar såklart på honom. Repeterar mantrat jag lärde mig efter att ha hört MacGyver repetera i ett gammalt avsnitt. There is no such things as ghosts. There's no such things as ghosts. Rejdar märker av min skepsis. skrockar lätt och avslutar vårt möte genom att rekommendera ett besök till fortet nattetid. Sagt och gjort. Jag har alltid varit äventyrslysten. Så fort vårt möte är avslutat lämnar jag Rejdars stuga och följer rekommendationen. Jag köper på mig proviant och beger mig till Östern och Färgeläge. Passbåten anländer Siaö-fortet runt 16 tiden och jag hinner nett och jämnt hänga på dagens sista guidade visning. Vi är ett tiotal personer i åldersspannet 15-75 som följer en gladlynt guide i min egen ålder. Han berättar vad jag har lärt mig av den delvis fabricerade versionen av Fortets historia. Mycket fokus läggs på fuskbygget och de många klavertramp som gjordes med allt ifrån konstnärsmålning av fortets gässa till odugliga kanoner. Elias, som guiden heter, berättar vidare om hur fortet tog sitt drift för att stängas ner året efter. Vi rör oss ner i fortet där både kyla och fukt gör sig påminda. Jag förstår genast att denna plats måste ha varit outhärdlig att försöka vistas på under längre stunder– Hela den politiskt korrekta versionen berättas i detalj och jag känner mig nästan som en bäst som står i bakgrunden och muttrar Det är vad du tror jag. När Elias kliver ut för en trappa tätt följd av den nyfikna hopen människor och berättar att vi ska in i vad han kallar för skjutbordsrummet avviker jag ljudlöst. Medan tiotalet par fotsteg ekar i trappan passar jag på att gömma mig i sjukrummet –vilket redan uppvisats. Jag hör om då var ljuden av någon form av ljuduppspelning från skjutbordsrummet. Jag plockar upp en systemkamera och ett anteckningsblock ur den lilla väska jag bär med. Trots att jag vet att ingen hör mig från andra sidan dörren– –håller jag andan när gruppen passerar minuter senare. Då får jag tacka för mig, hör jag Elias utprista. Ni får utforska på egen hand om ni vill– Annars ligger utgången rakt framåt och till vänster. Mummel från deltagarna följer. Därefter fotsteg som samtliga verkar leda i riktning mot utgången. Jag andas äntligen in. Dags att invänta ensamheten. Rösterna avlägsnar sig och halvtimmen efter hölls sjukstugan i bäcksvart mörker. Äventyret har börjat. På allvar. Kameradisplayen lyser upp och bländar mig med, med information om att minneskortet är tomt och har plats för ytterligare 498 bilder utifrån mina inställningar. Jag prövar ficklampan som skjuter ut ett behagligt men starkt sken över utrymmet. Barbecue-buffén in vid vandrarhemmet sätter igång runt 18. Då har jag läst mig till så när min klocka slår jämnt lämnar jag sjukstugan med ficklampa i hand. Ingen ska störa min upptäcktsvärld. Jag har packat ner nog med mysli vatten och våtservetter för att överleva dagar i fukten om som skulle behövas. Timmar efter att gruppen lämnat bergrummet tar kringliggande ljud dött ut. Det enda som hörs är ett återkommande droppande ljud från någonstans i tunnlarna. Det och knäppandet från gamla ljuskällor och el som borde moderniserats för länge sedan. En bra signal Jag vandrar långsamt genom korridoren Noga med varje steg Skenet far över fotografiet på de tretton soldaterna Och hela mitt inre fryser För mitt inre ser jag den oretuserade bilden Rädslan, uppgivenheten, den analkande döden Jag rör mig vidare, vill inte se på den mer Dörren med texten avträde avspeglas i ficklampans sken. Jag öppnar och kliver in. Låter lampskenet lysa upp de klosetter som troligen inte varit i bruk sedan 1930-talet. Det är kyligt i bergrummet och trots att jag tagit på mig en tjock så ryser jag lätt. Jag stannar till när något verkar passera i lampskenet. En skugga som till flyter förbi. Där, ena ögonblicket, borta nästa. Gåshud, när en rysning sprider sig genom min kropp och MacGyver-mantrat far förbi mitt inre. Det måste vara inbildning, tänker jag. Men just som min kroppsrotation får ljuskägglarna att röra sig längs betongväggen lägger jag märke till något. Rök. Rökmoln lämnar min mun när jag andas ut. Det känns som min insida fryser till solid is. Plötsligt kan jag inte röra mig. Rökmoln, tänker jag, och vågar plötsligt inte se mig om. Det är kallt i bergrummet, visst, men inte så kallt. Någonting känns väldigt fel. Jag är inte ensam, eller åtminstone är det vad hjärnan säger mig och plötsligt känner jag mig uttittad. Jag backar långsamt, känner väggen ta emot, sveper med ficklampan över avträdesrummet även om jag mer än något annat önskar att inget visar sig i dess sken. Långsamma fotsteg från flera fotpar, noterar jag, hörs utifrån korridoren och jag känner paniken växa. Avträdesrummet lämnas med rask takt. Jag snubblar till över den ränna som anordnas längs golvet för att hjälpa fukten rinna av, och faller nästan ihop. Mirakulöst nog lyckas jag hålla balansen och få syn på karusseldörren. Vägen ut. Min kroppstyngd slår emot dörrens glas och den ger inte vika. Det gör däremot min kropp som faller ihop på det fuktiga betongfundamentet. Bakom mig hörs fortsatt flertalet fotsteg mot vått golv. Ett doft mummel Eka längs bergrummets gångar Men jag kan inte tyda det som ord Med vad som måste vara Mina allra sista krafter Reser jag mig upp Mörkret faller när ficklampan dör Det enda ljusinsläpp Som kvarstår är fullmånens Den stjärnklara himlen Och månljuset som tränger in genom entréns glasparti Jag trevar Och får fat om handtaget På dörren in till karusellen Dörren glider gurser upp och hela jag följer efter som om jag limmats fast vid handtaget. Den friska luften från sjön slår emot mig och jag vacklar bakåt. Ljudet från de annalkande fotstegen dör ut i samma ögonblick som dörren slår igen. På andra sidan glasrutorna stirrar tjockt totalt mörker mot mig. Jag riktar ficklampan framåt och en blixt far genom huvudet. Som en plötslig migrän och en bild ristas in i mina hornhinnor i en sekund innan jag hinner släcka ficklampan. Det är som på fotografiet. De tretton männens avskedsbild. Det verkliga fotografiet som radar visade mig, men ändå inte. Det har förändrats så lite och stirrar på mig med vidöppna ögon. Tomma, uppspärrade, vilda. Läpparna formandes frysta vanor. Jag backar bakåt, känner doften av röken från barbecuebuffén och känner ett plötsligt behov av sällskap. Mm. Ni har hört Ludvig Josefsson läsa historien Fortet, inskickad av lyssnaren Peter. Och det betyder att Creepypodden är slut för denna gång och att minnet av avsnittet nu är allt som återstår hos er. Vad ska det minnet förvandlas till i era huvuden till nästa gång vi är tillbaka om två veckor? Vill jag ens veta.